Kažu učenjaci, od bereketa žene je kada rađa da rodi žensko djete pri muškoga. Jer žensko djete, ono je prvo blaže po prirodi, uvijek od muškoga. Pa muško djete poprima tu blagost od svoje sestre. Žensko djete odrasta i biva dobročinitel svoje majici, jer su veći dobročinitelji ženska djaca od muški po prirodi. Pa se muško djete ukleda na žensko, pa biva dobročinitelj kao i njegove sestre. I žensko djete kada dođe prije muških, onda pomaže to žensko djete, ranije raste i pomaže u odgoju te druge djece. Za razlika dođe tako muško djete, prvo još ako se deši kako harambaša, po kući on, on pokvari i onu drugu sudjecu. Kaže, ko bude imao tri curice i bude od njima vodio brigu i bude ih ranio, kaže, bit će mu na sudnjem dan, danu paravan od vatre. Ti curice. A u predanju kod muslima od Enesa ibn Malika se kaže ko bude imao dvije curice i bude vodio onima brigu do punoljetstva kaže biće na suđem danu ovako sa njim